27. Наближаючись до електричної майстерні Вокера о п'ятій ранку, Джульєта побоювалася, що старий спатиме на своєму ліжку, а натомість почула різкий запах зварювання, що розливався коридором. Постукала у відчинені двері, зайшла всередину, і Вокер підняв погляд від однієї зі своїх численних зелених материнських плат, випускаючи спіральку диму з кінчика паяльника. «Джулс!» – вигукнув він. Зняв збільшувальне скло і з сивої голови поклав паяльник на сталевий верстак. «Я чув, що ти повернулась, хотів надіслати тобі записку, але...» Він махнув руками на гори деталей, з яких звисали ярлички з порядковими номерами. «Купа справ!» – пояснив він. «Забудь!» – сказала Джуліета. Обійняла Вокера, вдихаючи запах нагрітого металу від його шкіри. Цей запах так асоціювався з ним і зі Скотті. «Мені страшенно незручно забирати твій час на це», – сказала вона. «Справді!» Він відступив і подивився на неї стурбовано, насупивши косла сиві брови і наморшивши лоба. «Ти прийшла у справі!» Він оглянув її з ніг до голови, звичкою шукаючи якогось паламаного приладу. Ціле життя йому приносили дрібниці, що потребували ремонту. «Загалом я хотіла залучити твій мозок», – Джуліета присіла на один з ослінчиків біля верстака. І Вокер зробив те саме. «Давай», – сказав електрик, і витарчало рукавом. Джульєта помітила, як він постарівся. Знала старого ще тоді, коли у волоссі в нього було менше сивини, а на шкірі менше зморшок і пігментних плям. Пам'ятала його тінь. «Це стосується Скоття», – попередила вона. Вокер відвернувся і кивнув. Спробував сказати щось, кілька разів постукав себе кулаком у груди і прочистив горло. «Так, шкода, чорт, забирай!» – нарешті спромігся промовити він, втупившись у підлогу. «Наша розмова може почекати», – сказала Джулієта. «Якщо тобі потрібен час...» «Я переконав його погодитися на ту роботу», – Вокер похитав головою. Коли йому надійшло запрошення, пригадую, як боявся, що він відмовиться. Через мене, розумієш, що він боятиметься засмутити мене своєю згодою, що вирішить назавжди залишитися зі мною, тож я змозив його погодитись. І він підняв погляд, очі блищали. І я просто хотів, щоб він усвідомлював свою свободу вибору. Я не мав наміру виганяти його». «Ти й не виганяв», – сказала Джуліета. «Ніхто так не думає, і ти теж не повинен». «Мені здається, що він не був там щасливим, то не його дім». «Ну, він був надто розумним для нас, не забувай про це». «Ми завжди так казали». «Він любив тебе». Вокер витер очі. «Чорт забирай, той хлопець так тебе поважав». Джуліета відчула, як її очі знову наповнюються слізьми. Полізла в кишеню і дістала листа, переписаного на звороті записки. Мусила нагадувати собі, навіщо сюди прийшла, щоб не розклеїтися. «Це на нього не схоже. Піти легшим шляхом». пробурмотів Вокер. «Так, не схоже», – підтвердила вона. «Вокере, я мушу поговорити з тобою, і розмова не має вийти за межі цієї кімнати». Він засміявся. Здавалося для того, щоб не схлипнути. «Ніби я колись виходжу за межі цієї кімнати», – сказав старий. «У будь-якому разі про це ні з ким не можна розмовляти. Ні з ким, гаразд?» Він не голову. «Я не думаю, що Скоттів чинив самогубство». Вокер затулив обличчя долонями, похилився і затремтів у риданні. Жульєта встала за Слінчика, підійшла до старого, поклала руку йому на спину. «Я так і знав! Я так і знав! Так і знав!» Він підняв погляд. Між кількаденної щетини струманіли сльози. «Хто це зробив? Вони заплатять за це, правда ж? Скажи мені це, Джулс!» «Хоч би хто це був, думаю, далеко йому йти не довелося», – мовила вона. «А й ті бісові вилупки!» Вокере, мені потрібна твоя допомога, щоб з цим розібратися. Скоття надіслав мені листа, незадовго до того, як, ну, як його, на мою думку, вбили. Надіслав тобі листа? Еш. Слухай, я бачилася з ним трохи раніше того ж дня. Він попросив мене спуститися до нього. До нього в Джулія Джуліета кивнула. Я знайшла дещо в комп'ютері останнього шерифа. Голстона? Старий випустив голову. Останнього прибиральника. Так, Нокс приносив мені щось від тебе. Було схоже на якусь програму. Я сказав йому, що Скоті розбереться в цьому краще за будь-кого, тож ми передали це йому. Що ж ти мав рацію? Вокер витер щок і закивав головою. Він був розумнішим за будького з нас. Знаю. Він розказав мені ось що. Це програма, за допомогою якої можна створити дуже детальні зображення на кшталт тих, що показують зовнішній світ. Вона почекала якусь мить, аби побачити його реакцію. Навіть просте вживання цього слова здебільшого заборонялося. Вокер не поворихнувся. Як вона і сподівалася, він був надто старий, щоб піддаватися дитячим страхам. І, можливо, достатньо самотнім і сумним, щоб взагалі чимось перейматися. «Але в цій його електронці йдеться про якісь надто щільні ПКСЛ», – вона показала копію листа. Вокер схопив збільшувальне скло і натягнув на голову шлейку. "Пікселі", сказав він шморгоючи носом. "Ідеться про маленькі крапочки, з яких складається зображення. Кожна крапочка це піксель". Він узяв у неї з рук записку і прочитав далі. "Пише, що там небезпечно". Вокер потер підборіддя і похитав головою. "Кляті вилупки". "Вокер, який екран може мати розміри 8 на 2 дюйми?" Джліета озирнулася на плати, дисплеї та мотки оголених дротів, розкиданий майстерні. «У тебе є щось схоже?» «Вісім на два? Може, якийсь індикатор на кшталт тих, що на чільному боці сервера? Або щось таке? Достатній розмір, щоб висвітити кілька рядків тексту, внутрішню температуру, таймер?» Він похитав головою. «Але з такою кількістю пікселів не зробиш індикатора. Навіть якби це було можливо, таке не мало б жодного сенсу. Людське око не могло б відрізнити один піксель від іншого, хоч би і кран опинився просто перед носом. Старий почухав щетину і знову втупився в записку. «Що за мечня проскочить жарт? Що це значить?» Джульєта, яка стояла в нього за спиною, зазирнула варкош. «Я думала про це. Напевно, він мав на увазі термоскоч, який недавно роздобув для мене». «Здається, я щось таке пригадую». «Тоді ти маєш пам'ятати, які в нас були з ним проблеми». Вивідник, який ми тим скочем обмотали, ледве не загорівся. Якість просто лайно. Здається, він надіслав записку, щоб запитати, чи отримали ми торома скоч, а я написала щось, мовляв, отримала, дякую, але режим самознищення скочу спрацював так, ніби його навмисне для цього продумали. І навіть краще. То це був твій жарт? Вукер хитнувся на стільчику і сперся ліктями на верстак. Він усе вдивлявся у переписані олівцем літери, ніби міг побачити серед них обличчя скоті мов би маленька тінь юнака в останнє прийшла, щоб сказати щось важливе. «І він написав, що мій жарт виявився правдою», – сказала Джул'єта. «Я не спала останні три години, думала про це, до смерті хотіла з кимось поговорити». Вогер розвернувся на неї через плече, підняв брови. «Я не шериф Вог, це не моє призначення, не слід було погоджуватись. Але я знаю, як знають це всі, за те, що я скажу, мене точно засудять на очищення». Вокер зісковзнув слінчика і відійшов. Джульєта сварила себе за те, що взагалі прийшла, що розтулила рота, що не пішла просто на першу зміну, не послала все це під три чорти. Вокер грюкнув дверима у майстерні та замкнув їх. Глянув на Джульєту, підняв палець, підійшов до компресора і висмикнув шланг. Далі ввімкнув прилад, і мотор почав наганяти повітря, що під тиском виходило з відкритого отвору з монотонним гучним шипінням. Мотор компресора несамовито торохкотів. Вокер повернувся до верстака і сів поглядом, благаючи говорити далі. «Там на горі є пагорб із ущеленою», – почала Джульєта, трохи підвищуючи голос. «Не знаю, як давно ти бачив той пагорб, але зараз там лежать, обійнявшись двоє тіл – чоловік і дружина. Якщо добре придивитися, можна побачити з десяток таких тіл, розкиданих по землі. Всі вони колишні прибиральники на різних стадіях розкладання. Звісно, більшості вже нема, вони зотліли на пил за довгі роки». Вокер струснув головою, проганяючи видіння, навіяне словами Джульєти. «Скільки часу вони вже працюють над цими костюмами, щоб прибиральники мали хоч якийсь шанс? Кілька століть?» Він кивнув. «А все ж таки далі тих пагорбів ніхто не заходить. І ніколи не було такого, щоб вони не встигли закінчити очищення». Вокер спіймав її погляд. «Твій жарт виявився правдою», – сказав він. «Термоскотч. Його зробили так, щоб він не витримав». Джуліета стиснула губи. «І я так думаю. Але не тільки скотч. Пам'ятаєш ті прокладки кілька років тому? Ті самі зайти, що використовувались у водяних насосах. Їх нам принесли помилково?» «І ми тоді сміялися з АйТі як з недумків». «Але дурні ми самі», – сказала Джуліета. «Було так приємно розповісти це іншій людині. Відпустити ці думки в повітря. Вона знала, що мала рацію і стосовно ціни на електронні листи, щоб хтось не хотів, щоб люди спілкувалися Думати не заборонялося думки можна було поховати разом із людиною, але жодних об'єднань, жодних скоординованих груп, жодного обміну міркуваннями. Гадаєш, нас тримають тут внизу, щоб ми були ближче до нафти? спитала вона. Я так не думаю, вже не думаю. Я вважаю, вони тримають будь кого, хто хоч трохи тямить у машинах як найдалі від себе. Є два канали постачання, виробляється два типи деталей, і все у цілковитій таємниці. А хто став би їх допитувати? Хто б хотів стати наступним прибиральником? Думаєш, вони вбили скоті? спитав старий. Джуліята кивнула. «Вок, я думаю, все набагато гірше. Вона нахилилася, хоча компресор торохотів так само гучно, а шипіння повітря наповнювало майстерню. Я думаю, вони вбивають усіх.